Knihy a filmy mají osudy, které jsou často zajímavější než osudy těch autorů. Já si pamatuju, že když jsem napsal a naději, tak jsem měl strašnou trému, strašnou hrůzu. Ale měl jsem dobrýho kamaráda Aškenáziho a tomu jsem to dal přečíst. A on měl takový zvyk Aškenázi prostě probrat to jako karty, jako svaze karet, na jistým místě, jako když snímáš karty, to rozevří ten rukopis a nahlas přečet jeden odstavec. A když se mu ten odstavec líbil, tak tu knihu schválil a napsal záložku. A když se mu to nelíbilo, tak řekl, to ještě nejde. A jemu se to moc líbilo, tak mi napsal krásnou záložku o tom, že jsem zbásnil pravdu a že nic víc v literatuře nemůžeš a prorokoval mi hezkou budoucnost, což na kamaráde je hezký, protože i kamarád ručí za svou pověst. Ale stejně v noci se mi zdály sny, že v mladé frontě, v těch lokálních zprávách, se objeví, až ta knížka vyjde, zpráva opět padlo za oběť několik hektarů lesa na knížku Noce naděje neznámého autora. Takže jsem se hrozně bál. Ale stalo se něco jiného, že tu knížku četla na smrtelný posteli Marie Pujmanová a když ji obklopili takoví ti nejdůležitější lidé kultury, tak ona řekla, četla jsem knihu o životě a je to nejlepší kniha za posledních deset let, jmenuje se Noce naděje a napsal ji neznámej autor Arnošt Lustig. Čili ta mě pomohla. A kniha začala dostávat výborné kritiky, a tak jsem měl chuť napsat hned druhou a napsal jsem opravdu okamžitě Demanty noci a ty, já to je blbý říkat, že měli úspěch, ale už je to tak dlouho, že skoro můžu říct, že to mělo úspěch protože Já jsem už někdo jiný, ty knihy už vstoupily do minulosti. Takže jsem napsal třetí a to byl průšvih, to už se nikomu nelíbilo, protože to bylo v současnosti. Ale jinak se čekalo, že tedy... Napíšu ještě něco, a my jsme byli taková kamarádská parta, Kundera Škvorecký, Pepik nesvatba, Bohuš Hrabal a chodili jsme do Mladé fronty. A v Mladé frontě byly dvě takové slečny, holky, úžasné redaktorky, Mladý, který vyšli ze školy nedávno a měli ohromný smysl pro literaturu. A pro dobrodružství v literatuře, takže nás pozbuzovali. Jsem třeba přišel, že jsem, chtěl bych napsat tuhle povídku do Lemantu noci. A ta Irena Zítková, to byla moje, a Hrabal měl Irenu Zítkovou a Evu Formánkovou, jako Pepik nesvatba a ty další. A šéf-redaktor byl Karel Šiktan z Básní, který nám dával zálohy. Takže to byl ohromný život v té mladé frontě. A tak se nám dobře psalo a všechno nám vycházelo a až na tu to se měl Ulice ztracených bratří, jsem měl jenom dobrý kritiky. Ale jak jsem začal psát o současnosti, tak už se do mě pouštěli a říkali, že je to existencialismus a že je to morbidní a že je to pesimistický a že život je daleko radostnější, než jak já ho popisuju. A proč psát o emigrantech jako Dita Saxová nebo Willy Feld, že v naší společnosti žijou daleko pozitivnější lidi, kteří budují socialistickou společnost. Třeba jedna povídka byla velice zkritizovaná, jmenovalo se to od rána do večera a chtěl to sfilmovat Jan Němec a oni mu to nedovolili, protože říkali, že nemá stát zájem glorifikovat lidi, kteří se nijak nepřičinili o budování socialismu lepší budoucnosti. Tak si Němec vybral jinou povídku, protože ta Škola, kam chodil forman, ta třída mencel, kde učil Kadár, Klos, ti už starší takový zkušení, ty mistři, tak ty se zamalovali do té sbírky Demanty a Brynich se nabít okamžitě, že udělá noca naději. Takže můj život se začal rozvíjet takovým krásným směrem, plodným. Jo? Nám řekli, pište si, co chcete, jenom nesmíte dvě věci napadat socialismus jako státní zřízení a sovětský svaz. A jinak si pište, co chcete a dělejte si, co chcete. No tak já psal na židovské náměty, to se nikoho nedotklo. Židi už jsou dávno mrtví, tady bylo pár tisíc židů, takže mě nechali. A já vám řeknu jednu legrační příhodu. Existoval člověk, který se znal Rudolf Iltis. Byl to šéfredaktor židovského židovskýho věstníku, časopisu asi pro 2000 čtenářů, který mě otiskoval povídky a byl první, kdo mě votisk. A já jsem se mu chtěl odměnit, tak jsem mu na každém filmu jmenoval svým poradcem. Já ho nepotřeboval. A Brynichovi jsem řekl, aby s ním zacházeli noblesně. A on říkal, co tím myslíš? Já říkám, no hele, my tady máme Mercedes Adolfa Hitlera z Technického muzea, to nám hrál ten Mercedes v transportu z A jsem říkal, tak zařiď, aby si jeden z herců vzal livre, aby přijel k tomu hotelu u Labutě, nebo u dvou Labutí v Litovněřicích, kde jsme bydleli, aby na toho ty se počkal a dovezl ho na to, kde točíme, těch 100 metrů, aby se jednou v životě cítil dobře. Takže každý den ráno po snídaní čekal livrejomný šofér. V Mercedesu Adolfa Hitlera vystoupil, otevřel dveře, vstoupil pan Iltis, který měřil 150 cm, a odvezli jsme ho, aby byl poradcem na našem filmu. Dokonce jsme ho nechali zahrát pár štěků a on se cítil ohromně dobře. A já se cítil dobře, že můžu vrátit člověku, který mě v k první povídku něco. A Terezín se proměnil opět v ghetto. A jednou přijela delegace z Německé demokratické republiky a teď na stožárech vysely vlajky s hákovým křížem dole. Parkoval Mercedes Adolfa Hitlera číslo 88, to bylo jeho číslo Junkersu a zároveň toho Mercedesu. Tak ty se lekli, že je zase válka. A že se to všechno vrátilo a že ze západu přijeli nacisti, až jsme jim vysvětlili, že tady filmujeme Noca naději neboli transport z ráje.